Сонця не було, що видно, хоч деякі шпілі яйли вже рожевіли. Темні скелі виглядали понуро, а море лежало внизу під сірою проволокою сну. Нурла спускався з яйли і біг за своїми буйволами. Він поспішався, йому було так пильно, що він не помічав, навіть як копиця свіжої трави сувалась із гарби на спини буйволам, і розтрушувалась по дорозі, коли високе колесо, зачепившись за камінь, підкидало на бігу плетеною гарбою. Чорні присадкуваті буювали, покручуючи, могнатими горбами й лобатими головами, звернули в селі до свого бійстя, але Нурла опам'ятався, повернув їх у другий бік і зупинився аж перед кав'ярнею. Він знав, що Мемт там ночує, і шарпнув двері. Мемет. Мемет. Хельмунда, іди сюди!» Мемет заспаний, скочив на ноги і протирав очі. «Мемет, де Алі?» – питав Нурла. «Алі, Алі, десь тут!» І він обвів зором порожні лавки. «Де Фатьма?» «Фатьма?» «Фатьма спить?» «Вони в горах!» Мемет витріщив на Нурлу очі, спокійно перейшов через кав'ярню і виглянув на двір. На дорозі стояли буйволи, засипані травою, і перший промінь сонця лягав на море. Мемет вернувся до Нурли. «Чого ти хочеш?» «Ти божевільний! Я тобі кажу, що твоя жінка втекла з Дангалаком, я їх бачив у горах, як повертав із Яйли!» Меметові очі полізли наверх. Дослухавши нурлу, він одіпхнув його, вискочив з хати і, коливаючись на своїх кривих ногах, поліз по східцях наверх. Він обіг свої покої і вискочив на дах кав'ярні. Тепер він справді був як божевільний. «Осман!» – крикнув він хриплим голосом, приклавши долоні до рота. «Салі! Джепар! Бекір!» «Ельмунда!» Він обертався на всі сторони і скликав, як на пожежу. «Усеїн! Мустафа!» Татари прокидались і з'являлись на пласких покрівлях. Тим часом Нурла помагав знизу. «Асан! Мамут! Зекерій!» – гукав він не своїм голосом. Сполох літав над селом, знімався вгору до верхніх хатин, скочувався вниз, скакав з покрівлі на покрівлю і збирав народ. Червоні фези з'являлись скрізь і кривими та крутими стежками збігались до кав'ярні. Нурла пояснив, що сталося. Мемет червоний і непритомний мовчки поводив по юрбі виболошеними очима. Врешті він підбіг до краю покрівлі і скочив вниз зручно й легко, як кіт. «Татари гули!» Усіх тих родичів, що ще вчора розбивали один одному голови в сварці заводу, єднало тепер почуття образи. Зачеплено було не тільки меметову честь, але й честь усього роду. Який злиденний мерзений дангалак наймит і заволока, річ нечувана. І коли мемет виніс із хати довгий ніж, яким різав овець, і, блиснувши ним на сонці, рішуче заструмив за пояс, рід був готовий. «Веди!» Нурла рушив попереду, за ним, налягаючи на праву ногу, поспішався різник і вів за собою довгу низку обурених і завзятих родичів.